Один і чотири. Він каже. «Хлопці, а давайте краще на ваших гостей подивимося. Може, вони щось цікаве нам підкажуть. Камо грядеше, так би мовити. І що ділать?» Маестро обводить братів Коклюшів зміїним поглядом. І ті усміхаються з ухвалості його мислі. Несподівано, так несподівано, що брати Коклюшів вмить переконуються у демонічній природі маестра, до кімнати вервичкою входять троє заспаних з перекошеними терпугою обличчями омців. Здарова, ріб'ята. Крізь спазм відразу до самого себе видавлює усмішку перший. Від цього він прояснюється світлом боротьби і видається коклюшам, перемагаючим зло титаном. Та й пакурю. Брати коклюші все ще в прострації, чи як модно тепер казати? Зомлілі в малімонах або, для естетів високого стилю, нав'ючені в сутанах. Олег насипає в бульбік дрібку трави. З рук у руки вони передають бульбік перемагаючому злоомцеві. Той елегантно припалює собі запальничкою і затягується так глибоко, що, здається, в дитинстві йому вшили в грудну клітину вакуумний компресор. Омчанин передає бульбік своєму товаришу, і той затягується не менш ретельно. Врешті баклашка опиняється в руках мініатюрної дівчинки в перуці з вибіленими дредами. Катя видавлює вона, не розтуляючи вуст. Легені її повні диму. З грудей рветься кашель, але Катя терпить до останнього. Мовчанка. Катя видихає, Кашляє і запамерочено трясе головою. «Я Женя», – каже перший омчанин. «А це Костя. Ви не проти, якщо ми у вас німного пожив'ємо?» Маестро переводить погляд з одного іноземця на іншу. Він розпливається в задоволеній посмішці і подумки тріумфує. Саме те, що потрібно. Перед ним – ах! – відкрилося Дао. «Квант!» – представляється він, витягує перед собою руку з кишені і розкриває долоню. Женя збирається потиснути її, але завмирає. На майстровій долоні лежать два гральні кубики.